Михайло Стельмах Чотири Броди Роман Журнал Дніпро Номери 8, 9, 10 і 11 за 1978 рік Читає Юрій Врублевський Лауреат Ленинської премії Герой соціалістичної праці Михайло Панасович Стельмах за роман Чотири броди, відзначений державною премією української РСР імені Тараса Григоровича Шевченка. Ой, думай, думай, чи перепливеш Дунай? Народ Максиму Тадейовичу Рильському, моєму доброму научителю і старшому другові. За татарським бродом коні топчуть яру руту і туман. За татарським бродом із сивого жита з червоного маку народжується місяць, і коло козацької могили, як повір'я, висікається старий вітряк. А в татарському броді глухо бухикають весла. Похилі, неначе наче давнина діди, ледь-ледь снують на човнах-душогубках, і не знати, що вони виловлюють, Рибу чи далеку минувшину, Бо тут, над берегом, І соняшники не мов щити, Бо тут, над водою, І комар дзвонить, як ординська стріла, Бо тут і досі хвиля вимиває Зотлівий посів зотлівого часу, Чиїсь талери, Чиїсь щерблені стріли І щерблені кості. О пам'ять і смуток землі чи минулися ви? Чи минулися? Бо й тепер от печалі сивіє жити над ханським і чорним шляхами, Бо й тепер є татарські броди і козачі могили. Це давнина. Це наша гірка, не мов полин давнина. Її вже забуває час по книгах і кобзарі по майданах, але й досі в хатах-білянках, що під сніжниками зійшли на долонях узлість і степів, печаляться матері котовців і червоних козаків. І досі в накупаних сонцем і грозами полях з-під серпай сльози поглядають матері на приємлені шляхи, по яких пролетіли та й залетіли в його історії коники-коні. О, наші передчасно посивілі матері із сапкою в руках, із серпом на плечі та болючою в очах йогою. Ви не проходили гімназій, ні вищих, ні нижчих шкіл. Вашою єдиною школою і книгою була книга землі. Зерно у землі, сонце над землею, і діти біля перс, і діти біля ніг. Золоте відродження змалювало людство мадон. А хто змалював наших босоногих Мадон із сапкою в руках чи серпом на плечі та дитям біля перс, що знали не шовки, а лише нерівне шорстке полотно? І чи зрозуміють це ті, що вже не знатимуть полотна і поленевого смутку давнини? Чи будуть до віку не як ношу, а як вдячність нести в душі свято і сум материнських очей, і синівську вірність батькам, що шаблями вирубували новий час – на чорних та ханських шляхах Щоб вони ці шляхи Зосталися тільки полином пам'яті А не шрамами сьогодення Послухав би ці роздуми цинік Типу магазаника Загалотів би гусаком Ге-ге-ге На мені ото романтики цад Коли краще срібний карбованець у кишені Чи півлітра на столі Тому не чистив цю І тридцять срібляників Не обтяжать ні кишені, ні совісті «Та що це я в таку ніч проказ на що? Чи це з болота нечиста сила нарагає?» З пшеничкого поля Данило поглянув на той обшир, який густіше проростав туманом та й зникав у тумані. Цей гиблий шмат землі, що колесом откочувався від татарського броду і козачої долини, і досі не мав власної назви, хоча тут люди не раз знаходили непевний притулок від давніх і недавніх орденців. Біда, буває, жена чоловіка навіть до гандя. А посеред цього болота є плесу, де вода така темна, ніби на чорному камені настоєна, і місяць білогривець не може просвітити її.